Olá, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina, hoje no seu dia a -de. A un nom no bolso, un lúmer aceso uma mensagem dura para entregar Tu no és ninguém, o melhor que ninguém No bo escuta vai, o que te vai acontecer Hoje é o dia de, o dia que acompai o que viver uh -uh -uh -uh. yeah, yeah. Ho já acordei a queimar por dentro com a vontade de me querer expressar Não é um mundo que dita a sentença Só pode fazer a diferència Tu não és ninguem Melhor que ninguem Oves, escuta bem oh, O que te vai acontecer Hoje é o dia a ter, ter O dia que arrombai A alma de quem De quem não sabe o que é viver Pois tu não és, és ninguem Melhor que ninguém que Não, que não ninguém que te va acontecer quan ja ho di a l'air ho di a quà rompaix a una tecaix de quem no sap o què vivi por dentro com uma vontade de me querer expressar A mão no poço no um me acerto Uma mensagem dura para entregar Jo não és ninguém, é ninguém melhor que ninguém Eu vou escuta pai O que tu vai acontecer hoje é O céu dia ter de ja que És mesmo a GAMB hoje aqui nas conversas de esquina e a primeira pergunta que eu tenho é qual é que foi o vosso dia D? Eh pá. <risos> foi o dia do meu nascimento, não sei. Fiz certeza em um primeiro um dia. O a... dia D, dia D, de... não sei, não sei. Mas o que é que quer dizer com isso qual que que o... Sim. Um qual, foi, foi, qual foi o qual o dia que vocês olharam para o projeto da GAMB e disseram: "É isto que eu quero"? Olha, eu eu, eu tenho tido vários dias desde aqui com, a, com, com os GAMB. Um deles, a banda já existia, foi uma coisa até bastante recente, que eu que eu mencionei há pouco tempo numa outra entrevista, que foi nós fizemos um concerto. Já estávamos a rolar, o disco estava prestes a sair ou enfim, estava prestes assim, nós fizemos um concerto gratuito e totalmente hum, por iniciativa própria pelo pelo Facebook, fizemos um, um concerto ao vivo para o Facebook, totalmente por meios próprios. Foi a equipa juntou-se, nós temos a felicidade de conhecer a malta que que consegui otimizar os meus técnicos o nosso o nosso técnico de estúdio Sassal, Samuel Anchiamento, para esse lançamento, uh, tem um estúdio em casa dele e, e disponibilizou-se para irmos até lá, fazemos um concerto ao vivo com com com um contexto de instrumentação que é ainda mais reduzido, porque para não temos aquele peso todo bateria soft, ao vivo, que mais soft. fizemos o um concerto ao vivo, uh, e as pessoas assistiram, teve teve uma grande adesão aos filmes também, por trás do concerto, do concerto um, um um uma mensagem de um, que queríamos angariar, aliás, o, o concerto tinha tinha-se motivo, é. que era dar eh eh tínhamos conseguido fundos para uma associação que era uh, a Nova Vida, era, era um, um orfanato. Uh, e Mas para o do microfone, sim. Ah, okay. Exatamente, bom, sim. Bom, sim. exatamente, sim. Uh, não, mas queres, queres Não é isso, e, e conseguimos agregar alguns fundos. Eu acho que até que a, a quantia foi bastante agradável. Ah, uh, tivemos muita gente a ouvir, tipo, isso para mim foi um momento incrível, em que eu percebi, pá, a malta está atenta, não é? Mesmo sem promoção nenhuma, a está atenta. Tivemos tipo 800 pessoas a ouvir na hora. O vídeo ficou online e tem tido os views continua a aumentar. Agora já é mais na trocas visualmente, né? Sim. Que as visualizações aumentam. Mas na altura foi uma grande surpresa. Isto para mim foi um dia desse sem dúvida. E este este single que acabamos de escutar, que foi o single de avanço deste vosso CD, até tido um airplay muito muito muito grande. Qual é essa sensação de estar em no carro e de repente Plink! Lá vem o dia D a tocar, a ah, tocar é, nos vossos carros. É malto ligar uns para os outros. No início era muito aquela, aquela cena. É, está tocar. Eu ouvi hoje às 16h49. Estava no carro. Ouvi. E tal. É claro que é uma ótima sensação. Mas uma coisa que é engraçada é que a diferença. quando Por exemplo, uma coisa é quando eu estou no carro e estou sozinho e começa a tocar que agora já nem penso muito nisso no início ficava entusiasmado e tal mas contou com outras pessoas é engraçado ver a reação das pessoas tipo aí tá a tocar tá a tocar a vossa música e fins yeah, yeah, yeah. fins que não tô não tô muito não tô nem aí, tô, não tô muito emocionado mas é mas é uma ótima sensação Claro e como é que vocês têm lidado com passarem de completos desconhecidos para uma das bandas que, que mais toca agora nas rádios olha a hum nós ainda somos completos, desconhecidos e, e, e na verdade uh, pelo menos em, em termos individuais não é Sim. o nome começa a aparecer a gangbang começa a aparecer, mas as pessoas ainda não associam a nossa imagem, talvez a do Ébora um bocadinho, mas ainda não há assim essa esse fenómeno e não aconteceu se vier a acontecer é bem-vindo, mas nenhum de nós está mesmo realmente à procura de fama nós estamos mesmo à procura de fazer chegar a nossa música o mais longe possível, a mesmo a nossa missão é fazer chegar a música às pessoas mas um, se vir algum reconhecimento uh, em termos de por parte de polegar reconhecimento pela pessoa, não é identificar-se com os modos, identificar com a nossa imagem, maravilha, faz parte e nós estamos prontos para, para abraçar isso. Mas até agora ainda não senti uh, ainda não senti assim um, um, uma explosão, mas sinto é que o nome começa a ficar conhecido, isso é ótima ideia. Essa. Eu conheci estes, estes meninos através do, do single e depois fui fui ver um dos, um dos concertos que eles têm feito pelas FNACs, na FNAC do Chiado. Estava aqui a falar com eles antes do início do programa, que foi aí que eu me apaixonei por, por vocês, é perdidamente. Um, e, e vocês cons conseguiram fazer uma coisa que eu nunca tinha visto na FNAC, que era colocarem a malta de pé a cantar, a tocar. Foi uma hora de concerto e vocês com, com, com o dia de conseguiram pôr a malta a tocar, a bater palmas, a cantar e, e tudo mais como é que tem sido essa passagem pelas Funax e como é que tem, como é que tem sido a reação do público aos outros aos outros singles sem ser o o DD? tem sido uma agradável surpresa. O nós eh uh... Primeiro, nós acreditamos muito em nós, não, não de uma maneira convencida ou não, não de uma maneira negativa, mas nós acreditamos muito na nossa música e, e aquilo que produzimos é mesmo aquilo que nós que nós sentimos. Então, quando nós uh, pá, temos passado pelas FNACs, tocamos as músicas, nós tentamos ao máximo transmitir às pessoas aquilo que nós estamos a sentir, porque nós estamos lá, nós estamos também a curtir aquilo que estamos a, a, a, estamos a tocar, mas estamos a ouvir também e, e isso é um bocado... Uh, cada, cada um dos elementos da banda identifica-se muito com o estilo de, de, de comportamento e de pensamento. E, e, mas nas FUNACs o que tem acontecido é que o pessoal, com aquele contágio todo, e como o uh, Weber, pá, felizmente, ele ele escreve coisas muito bem muito bem escritas e muito simples. Nós facilmente conseguimos meter o pessoal a cantar, mesmo que não conheçam as músicas, mesmo que nunca tenham ouvido, então... Ah, uh, ah, uh, pá, tem sido uma aderência fantástica. O público tem tem estado disponível, levantam-se quando nós pedimos para levantar, cantam as músicas connosco, vão ao chão, já fomos ao chão. Yeah. <risos> uh, então, eh, uh, pá, tem sido tem sido cada vez melhor, à medida que vamos vamos indo uh, a mais fnacs, a coisas que acontecem cada uma, uh, em cada fnac há uma há uma hum, coisa, verdade. uma coisa nova, é um improviso qualquer, tem corrido muito bem, tem, tem assim, E falaram em no no focalista no que que E assim passamos para a próxima pergunta, como é que os H&B se se juntaram? Pá, essa pergunta tem sido tem sido recorrente, e é uma pergunta pertinente, né? De onde é que vem isto tudo? Pá, e, e eu na verdade não estava na eu não eu, eu e o X, geramos geramos amigos, éramos conhecidos, eu, eu pessoalmente era conhecido do Eber, era um conhecido, ele já era um Mas nós não, nós os dois que estamos hoje não éramos do, não somos do do core inicial da banda. Havia havia outros músicos na altura mas pelo que eu sei, a necessidade de criar H&B surgiu pelo facto do, do Weber, já escreveu música há muito tempo, mas num ambiente num contexto cristão porque eu ele, ele, ele é um acho... artista, ele é, o Weber ele é um artista evangélico muito conhecido em Portugal, é assim de longe é o mais conhecido e já tinha já tem uma carreira disco edit já, okay, okay. já tem dois discos editados e já fez torneêios fora de Portugal uhum, já fez já foi já foi ao Brasil já foi à Inglaterra é, ele, ele é muito conhecido no, no meio Cristão e ele tinha outras músicas que não não eram não eram necessariamente uh, músicas uh, cristãs não não que fossem músicas diabólicas ou assim mas, <risos> mas se, eram mas eram outras músicas que não se adequavam e, e então o, o baterista desafiou a iniciarem um, uma banda E assim surgiu... Começou. Começou começou, começou por necessidade, basicamente. Veio de uma necessidade em que... De... Falta de contexto para o que ele escrevia, porque ele Não. é, é, um, é ultra-produtivo e ultra... O dia estava a dizer que ele era Com, compositor é, compulsivo. É, compulsivo. Pá, e é verdade, ele escreve, escreve, escreve. Então aquilo tinha que vasar para algum lado e, felizmente, ele respondeu ao, ao convite do Joel e começou a H&B. Depois, posteriormente, é que nós nos juntámos mas lá à e, e se tivesse em que definir o estilo dos HMB como é que vocês o definiriam a, a palavra que anda aí é solo nós estamos associados a solo sem Sim. dúvida e é, é verdade, a música a música solo a instrumentação tem a ver com a música solo a sonoridade que nós pretendemos também se encaminha para esse lado, portanto eu acho que sem querendo rotular muito porque eu acho que hum, sou cada vez menos a favor da rotulação de, de, de, de géneros mas na verdade encaixamos nesse género Mas tocamos a nossa música abranja vários vários momentos, vários vários, passamos por vários momentos ao longo do concerto, acima de tudo no concerto vais ter momentos que o rock está presente, o funk está presente, o hip hop está presente. Um, eu, portanto, eu acho que abrangemos toda esse, esse, esse... É, mas nós dizemos que é soul porque é porque é mais fácil, o soul, É mais fácil de compreender, sim. Okay. É fácil de compreender. O que é que, compreender. é que é o soul? Soul é Cá de é, é soul, é, vem cá de dentro. É, eu dentro. pronto, nós como nós sabemos bem, o que é que vemos dizeres? Ya, yeah, e, e há, um, há um, lema que surgiu há uns, há uns tempos atrás que é, é como sentimos é como entregamos. Exato. É assim, se estamos mais alegres, vai mais para cima, se estamos mais se passou qualquer coisa, pode ser um caminho, não digo sombrio, mas um caminho mais mais fechado, mais, mais puxado, triste. Puxado, mais puxado, puxado. É como sentimos é como entregamos. Não, mas pronto, a resposta oficial, a resposta soul. Oficial é soul R&B, uh, funk, mas uma soul e R&B definitivamente. São a HB nas conversas de esquina, mais um single desta banda sete vidas. <SILENCIO> o teu rang em nu adizem que são mesmo assim E na barriga sinto-me assim melancódico, desperto, apagar-lo ou foscar a tu Se nada é importante acrescentar Mas a um dia passo sem em sei as Penso. Vivid-a Cent dies, cent fico mal ganado curador a nu a dizem que mesmo assim. E nova liga sintome assim alcocólico, discreto, apacar a tu ou buscar a tu sem nada importante a perentar. Mas a dia passou sem col. Fins E temos aqui material do bom Estamos com o HMB este foi o 7 vidas Uma grande, grande música E para mim o próximo ciclo do HMB É isso Vamos, vamos, força Força para que este seja o novo... O novo fiscal. Sim, eu escolcho sete vidas. Uh, depois podem colocar lá, escolhido por Roberto Mateus, aí uh, vá. E editora já, uh, há, há um já, vamos a falar sobre um, os concertos e, e os concertos são uma, uma realidade diferente das das Fnacs. Uh, como é que vocês têm tem vivido esse esse mundo do, do, do espetáculo ao vivo? Na verdade, nós nós já já fazemos já fazemos concertos já há muito tempo, só que Uh, com, com a saída do CD uh, para as ruas nós, nós reorganizarmos-nos, o que é que acontece uh, nós agora vamos apresentar o álbum uh, por exemplo, o pessoal que já nos chega, já nos chega há algum tempo uh, já sabe outras músicas que não estão no álbum e pedem e tal e, e mas agora nós estamos a reorganizarmos estamos a ensaiar imenso e agora é que vamos começar, na verdade, oficialmente uh, a fazer a fazer grandes espetáculos ou a fazer concertos assim mais mais uh, com com outra, um, dimensão, com outra dimensão, não Outra dimensão. Ah, já já já tocamos em muitos sítios uh, mas acho que em, em relação às Fnacs e esta era a pergunta, né? Agora sim, a com, Qual é a, a diferença? diferença? Sim, é, sim. É, é a intensidade, não tanto a atitude, mas a, a intensidade que a acho que é o que é um é bocado exático. é um bocado a mesma, não muda muito. a uh, nossa nós gostamos de contagiar, e gostamos que o pessoal participe, e gostamos que o público sinta que faz parte do concerto. E, e que a festa é, é para todos E o que é que vocês notam daquilo que vem do público a, a faixa etária que vocês conseguem abranger? É larga. é larga, é um espectro largo é, é, é um espectro largo, acho que sim, eu tenho visto uh, a malta de, talvez desde os, a partir dos 13 de 11 até aos epá, 40, 50 temos tido todo o tipo de pessoas a abordarem-nos Você, Vocês acham que esta música consegue, e vocês há, há, há bocadinho como começou vocês acham que esta música consegue abranger uma, uma faixa etária alargada, consegue consegue chegar a muita gente ou, ou, ou penetra melhor na, na, nas faixas etárias dos, dos, dos 15, 20, 25? Acho que sem dúvida será mais aceito pelo por essa que acabaste de se referir, eu 15, 20, 15 aos 25, 15 aos 30. Um, Pá, mas eu, eu, eu acho que a música para toda a gente aqui, para todos, uhum. para todo, tipo, sol, no, todos os gostos, digamos, é uma expressão que mas o acho que toda assim... uma coisa assim um bocado um bocado eclética, assim, muito muito indefinida. Ah. E tem nós temos muita flexibilidade, pá, se, se, quem quem ouve o nosso CD não consegue definir bem o que é que é aquilo, para, consegue, dizer que é soul, mas Para dar um exemplo, por exemplo, um, quem é isso? Um muse um que eu sei expressivo soul e com as suas refrões Se calhar hoje em dia vai ouvir o, os temas da H&B e vai-se identificar. Pá. Gordo, sou, é muito possível, não é? Os géneros são muito parecidos. Epá, claro. vou Agora imagina alguém que tenha ouvido All Green a vida toda. Um adulto hoje em dia Green. não sabe... Um miúdo de 18 anos, 20 anos, não sabe quem é, que é o All Green. Mas se calhar os pais dele sa sabem quem é que é. E se calhar os pais dele vão, vão, vão, -se, vão, -se, vão se ligar a esta música. Eu acho que, eu acho que nós conseguimos conseguimos uh, atrair uma faixa etária assim, alargada. É claro que com mais focos no pessoal mais jovem, como é. como o Freta estava a dizer. Mas acho que, acho que sim, e, e por acaso o que nós temos visto, uh, pelo menos, uh, pelo menos a experiência, a experiência mais recente é que há pessoas mais velhas que também ficam e também e que gostam, a a pessoa mais novo que, que também gosta, eu gosto muito. Eh é assim um, uma mistura, é claro que a predominância são jovens, mas é mas dá. E dá até para digo todos. mais uma coisa, já tenho notado a presença de e nós conheço malta de, de que vem de outros géneros de música. Já tenho visto notar de que ficam e Sim. curtem. E portanto, que é malta que estão um com mais longe e que fica é por si e que depois vem dar uh, vem dar os próprios, não é? Como a gente costuma dizer, vem dar os parabéns. Parabéns. Os parabéns portanto eu acho que até através para além de atravessar a faixa etária acho que vai atravessar géneros malta que houve outra coisa que, que se vai ligar a nós e, e vocês esperavam essa essa reação e criam essa reação por parte de, de malta que gosta de outros géneros, gostasse também da música dos H&B ou era para ficar uma coisa mais mais privada? nem que seja por uma questão de respeito, por exemplo há, posso ir a um concerto de música que eu não ouça mas sair lá e pá, e, e, e prestar total pá tirar o chapéu ao que foi feito naquela noite porque respeito o que foi feito, a maneira como foi feito o fa... só o simples facto está bem feito e ser inovador imagina que eu vou o concerto seja, uma coisa que esteja fora do meu espectro, olha por exemplo os... agora falhou agora como é que chama? os tipos que usam enfim, um enfim... Os Slipknot? Hã? Slipknot? Olha por exemplo Slipknot, sim. Exemplo, era Blasted Basted Mechanism Blasted Mechanism, okay. ok, ok, ok. Um é mais pesado mas por exemplo, eu tenho certeza se eu for a um concerto de Mechanism, que é porque é nacional sim. Nunca vi, mas já, pelo que já pelo que já passei os olhos assim na internet, aqui eu tenho certeza que vou ser lá impressionado, de certeza. Apesar de eu não pôr um no disco, uma disco correu no, um disco deles a no meu carro, mas tenho certeza que vai impressionar. Eu acho e espero que aconteça o mesmo com alguém do outro género de música que venha a concerto nosso e diga, bolas, esta malta não está a brincar. Claro. Acima de tudo, isso já é um ótimo elogio. Claro, claro e vocês há bocadinho falavam que durante os concertos agarravam-se também ao rock outros estilo de, de, de, de música e isso suscita uma seguinte dúvida vocês quando estão em concerto agarram-se, este CD agarram-se às músicas antigas ou, ou de concerto para concerto o alinhamento e a forma de, de, de produzir o concerto vai vai mudando uma das coisas que as pessoas nos dizem é que cada vez mais nós nos concertos tocamos outra coisa que não o que está no CD. Uh, nós o, nós temos um problema que não conseguimos ficar no mesmo registo muito tempo, então as músicas começam a ganhar outra roupagem. E não que fiquem completamente diferentes ou uma coisa assim do género, mas têm outra outra intensidade, têm outra sonoridade, mudamos os sons às vezes. Um, e e o, o que acaba por por acontecer é que não é de concerto para concerto, mas é à medida que as ideias vão surgindo nos ensaios e... À medida que o pessoal vai vai, vai conversando, opa, oh, olha aqui isto, eu vi isto, o que é que acham disto? Yeah. As, as músicas vão crescendo e vão ganhando outra outra outra riqueza. Isso é bom, porque a, a, as pessoas que vão nos ver ao vivo, não é? Acabam por ter outra coisa uh, diferente daquilo que, que podem ter em casa, se tiver um CD. E acontece outra coisa, que é, pelo facto de o Weber ser compulsivo a escrever, e, e todos nós, por exemplo, eu hoje em dia tenho feito alguma produção, temos trabalhado ultramamente, fazemos produção em em casa, o Heber escreve as letras em cima do que foi feito, surgiram temas, antes do lançamento deste, surgiram temas que entraram no nosso na nossa setlist ao vivo, e o que se passa é que não estão aqui, a gente toca-os, portanto, é um acréscimo, quem vier ao vivo, quem vier ver o concerto ao vivo, vai levar qualquer coisa que não está no CD, um deles é o Super Ego, mal que sem querer ficou conhecido pela internet, o um deles é o Talvez talvez. Só tínhamos funcionado secundismo, mas nós acabamos por tocar ao vivo já. Temos que vender todos e, e um desses vídeos até se, está no YouTube, no no Camões, no várias, no, ar, várias, no, ar, várias, no ar Camões. Um, um um camões. camões. lembro-me disso. Olha, foi, foi, foi, um um foi, um foi um dia, dia, de, dia de, foi um dia de, e, e vocês no, no, no concerto costumam fazer fazer mais ou menos quanto quanto tempo? Eh, uh, em média. depende, com, uh, depende do registo. Ah, sim. Ah, uh, uh, normalmente, normalmente nós fazemos uma hora e Morimãe, pai, Morimãe e 20 Morimãe. Pode ser, mas... Se haverá alguma limitação de tempo... Mas, é, mas às vezes é, é temos limitações de tempo, por vários fatores, ou então temos tempo a mais e acabamos por fazer coisas coisas a mais, mas, mesmo, mas, uma e mas normalmente uma hora e meia. Se houver encores e por <risos> pessoal for chamando, a gente tem temas para, para despejar. E já tiveram muitas vezes aquela reação, só mais uma, só mais uma, por favor não saia daqui, ou, ou ainda não? Sim, sim, tem acontecido, inclusive nas FNAX, as, nas, as pessoas têm para voltar, para tocar mais uma. E nos concerto ao vivo. a reação ao, não podemos fingir disto, a reação ao dia D é é explosivo, ah, é explosivo, é forte a reação quando quando se toca, quando se toca o, ao single, single. o single. É o single. Não dá não dá para não dá para contrariar essa essa diferença, as pessoas sabem cantar a música do início <risos> ao fim, as pessoas cantam connosco. Ah, claro. É, claro. Ótimo. é a música que está a passar também, é normal que as pessoas vão, as pessoas vão conhecendo e é completamente diferente dos outros, mas mas espero que não não por muito tempo. Aham. <risos> Sim, potes, sim potes. mas as pessoas cantam, mas incrivelmente as pessoas já cantam as outras também, não é? Sim, sim, o pessoal vai vai cantando. Nós, por acaso, temos tido algumas pessoas que, que já já conheciam a banda, que que ouvem o Cedeita e o Cedeita depois seguem e e que nos chegam que cantam outras músicas connosco, mas, mas o dia a dia é mais forte. O dia a dia mais forte, não dá. Não o dia -dia fica fica marcante. É basicamente a vossa a vossa rampa de lançamento. Falámos uh, dos concertos ao vivo, já a seguir vamos falar sobre a escrita e vamos saber o que é que significa a GAMB, mas por agora, Saban aqui nas conversas de esquina. mais uma música do HMB aqui nas Conversas de Esquina, eles hoje são os meus convidados www.radiozer.pt www.facebook.com.br é lá que podem ter todas as nossas novidades ou então ouvir eh, todos os programas que já temos feito, inclusive este que daqui a nada te vai já parar a eh, internet. Há, há bocadinho falávamos sobre eh, o vocalista e a forma compulsiva como ele escreve, há pessoas viciadas no jogo, há pessoas viciadas na vida e ele se que certamente é viciado uh, na escrita de, de canções. E aquilo que eu perguntava era, como é que é o, vo o vosso processo criativo um, e como é que, um, por exemplo, estas faixas que estão aqui, o dia D, essa saudade de ti, forças opostas, sete vidas, como é que tudo isso surgiu? O processo criativo tem vindo a alterar-se, mas na, na sua raiz, parte do Weber O Éber, na maior parte dos tempos, especialmente neste, neste nosso primeiro trabalho, o Eber Pessuz com se não tem harmonia toda, tem grande parte da harmonia, com e a letra... E com música feita, é a bem música base, bem, ele, ele toca também. Sim. Uh, então ele... Vários instrumentos. Vários instrumentos, ele toca, ele é assim uma coisa assim... É tramado, ser, é, é, é tramado. Um, e então ele chegava com as músicas feitas, com os acordes todos... Uh, nós arranjávamos. E nós tínhamos, tínhamos que nos meter ali, pronto... Era, era base, basicamente assim, mas entretanto evoluiu. Agora agora o processo tem sido um bocadinho diferente. Como eu disse, para esta faixa que acabamos de ouvir o Sabe Bem, o processo foi um bocadinho distinto. O Weber tinha, tinha a estrutura base mas tocada a guitarra e... e Mais acústico. Tocada guitarra e voz. Sim. E o que se passava normalmente é ele apresentava a música à banda e nós fazíamos um arranjo de banda e depois pensávamos como é que havíamos de o gravar. Como é que havíamos de pôr aquilo a soar. E ultimamente o processo tem sido distinto que é, o Weber aparece com uma canção... Fazemos uma produção eh num estúdio caseiro, Em que podemos simular a bateria, podemos simular porções diferentes, podemos simular todo o tipo de, de instrumentação que queremos. Fazemos uma maquete e depois vamos para o estúdio e gravamos como deve ser. O que dá um em termos de produção é um trabalho mais de produção. Sim, sim, sim É mais a mais produção por, por trás das músicas. E eu creio que vai, daqui em diante vai ser um bocado assim. Isto e o que é que o que é que isto implica? Uma evolução em termos de como saber estar em estúdio, que é extremamente difícil foi uma das coisas quando nós chegamos para gravar os primeiros temas sabemos que tocá-los ao vivo de gingera na batata só que transformar aquilo num, num formato de, de CD é um processo que não se aprende assim no, no no e eu acho que pá, é natural quanto mais faz uma coisa melhor, melhor ficas pá. E, e quais, são, quais são essas diferenças entre tocar ao vivo e tocar em estúdio para depois sair um, um CD como este? Promenores eu acho, eu acho que é o promenor normalmente quando Quando nós queremos uh, transpor alguma coisa, uma música que nós temos para estúdio, nós imaginamos logo e queremos logo uma expectativa sobre como é que aquilo deve soar. Só que daquilo que nós estamos a, a pensar ou a sonhar à realidade... Uh, vai tá, uma diferença vai aí. Vai uma mesmo, diferença e, e, e eliminar essa diferença é que é, é, que é, é, que é problemática às vezes. Um, para nós foi, foi foi como o Fred estava a dizer, foi a primeira experiência para... para com não não não a gravar, acho que já tínhamos já tínhamos gravado gravado todas Toda coisas, a gente não. gravou um gente já, um tinha, já tinha gravado antes, outros noutros projetos, noutras, noutros, noutros, noutras coisas, mas naquele projeto e era uma coisa nossa e um, as expectativas eram altas, um, então, uh, houve ali alguns momentos em que de frustração como é que Alguns momentos também de perceber, de aprender também. Uh, e pá, acho que, que, sa, que saiu bem, acho que saiu bem, bem. E nós E, estamos e acima isso. de tudo, também tínhamos o colaborador de minha referida, o bocinho que é o nosso técnico ao vivo, técnico de estúdio, tipo, é sem dúvida um braço direito. Ah, um, e que faz eu tou muitas questões técnicas, principalmente tudo captação, captação de voz, sacar um bom som logo a partida Mas pode sintetizar a resposta, da tu pergunta qual é a diferença ao vivo para estúdio? Vou citar É a Erika Badu, que uma vez ouvi dizer isto. E é mesmo a mesma verdade, tu, quando estás ao vivo, estás a criar um momento. E quando estás em estúdio, estás a aperfeiçoar um momento. E eu acho que isso diz tudo. Não é a definição, é a definição simples, certa, sim. Acho que é mesmo isso. E, e há bocadinhos estavam a falar da, da produção das, das, das músicas, uma produção maior do que propriamente o, a feitura das, das, das letras. Vocês quando quando produzem, quando estão a, a pensar numa determinada música, num determinado som, a, a pensam... A, movo no vosso gosto, naquilo que, que vocês querem fazer, ou ou tem olhar um bocadinho para para o mercado e pensar isto isto vai bater, isto não não não, não vai ter sucesso. Como é que Olha, como é que vocês pensam dessa nessa nessa temática? é tudo é, é, total, é, assim, é simples, sim, a música nunca tem essa da nossa parte nunca vem tipo isto vai bater, isto vai, eu sei que isto vai bater porque eu vou pôr agora esta corda aqui e vai entrar este sintetizador que só há a, a Diego Miranda e não vi, o Diego não, Miranda no corta uh, uh, Diego, respect e Ibiza respect mas, uh, uh, mas percebeste o que eu queria dizer? Não percebi, não sim, sim, sim, sim agora um, não, não é, nós fazemos as, as coisas de uma maneira completamente natural ou pelo menos tentamos ser muito naturais mas acontece, por exemplo, nós olharmos para o produto final e mas dizemos, é eh, pá, isto vai, isto vai, isto vai funcionar, mesmo, por Ou exemplo, nós, não. Dizer, pá, não. Afinal, o nós... dia D, por exemplo, que é a música que saiu agora, saiu porque nós escolhemos o dia D, podíamos ter escolhido outras músicas para para para saírem, que estão no CD que também são são boas. Um, mas escolhemos o dia D porque achamos que era a música que fazia sentido sair por uma série de fatores que que não, uh, o facto de, de, da música ser ser melhor ou pior? Que melhor ou pior, mas até posso dizer mesmo por razões de, de orientação do, do mercado, aquilo que as pessoas costumam ouvir, daquilo que uh, uh, faz mais sentido, entre aspas. Uh, por exemplo, nós podemos fazer isto, mas é sempre posterior à à criação. A criação. A... Mas, mas vocês, vocês tinham essa essa segurança no com o dia a porque eh uh, praticamente uma grande franja da população era praticamente desconhecidos. Agora o UXAMB tem quase como uma imagem a a manter ipeds e que que continuam o sucesso porque muitas das vezes uma banda lança um, um single, um o, o single uh, com muito sucesso, muito muito sucesso, por exemplo, há, há um single agora que está que está muito em voga que é o o We Are Young dos dos da Fun com com, com o General Jean-Paul Monet. Uh, e, e fica aquela ideia de uh, eles têm este single, tudo bem, uh, as pessoas estão que a que gostar. Que a o que é que vem a seguir? Se não vem um sucesso imediato, de repente desaparece o fã, desaparece ah. o iYang, já não, pronto. Um, o que o que o que eu estou gostou que estou aqui dizer é que os HGB uma imagem para para manter depois do dia D, depois do sucesso do dia D, depois dos HGB andarem nas bocas nas bocas do mundo, vocês acham que, que vão ter essa tendência de, um, eh pá, se calhar nós temos que fazer aqui uma coisa mais mais imediata mais uh, para entrar logo na, na, nos tops não, Ou... acho que não, até porque mesmo, mesmo que nós mesmo que nós quiséssemos nós já temos músicas para o segundo e não, para o terceiro era, álbum não. e já estavam feitas antes do primeiro já sair muita coisa a já tem, tem muito material. Já temos fé, material e temos fé da mesma maneira que tínhamos neste tempo muita fé no que vem em diante vai ser o nosso processo vai ser idêntico, vamos pôr cá para fora a música que fizer mais sentido. Vai ser sempre, sempre assim. É 5 cêntimos, é assim que entregamos, é, vai, e vai ser sempre assim. E quando ah. deixar de ser assim, é vai é ser uma deixa tristeza. de fazer assim. De Vocês você, então não têm uma visão, um, comercial daquilo que é, daquilo que é a música? Não temos, queremos, não queremos andar aqui a cantar para para as paredes. Sem dúvida Sim. queremos, é, mas é sempre é sempre nesta nesta perspectiva. A música é o que é. Nós Temos um, um leque de músicas do nosso lado, escolhemos é, as que queremos apresentar, Pai, queremos uma reação, obviamente queremos causar uma reação, queremos queremos que as pessoas respondam a esse, a esse nosso ímpeto e a nossa ação, um, mas um, não de uma forma totalmente consciente. Ou seja, existe uma grande componente artística de um lado disto. Nós acreditamos num tema e vamos atrás desse tema por um, uma crença artística. Mas ao mesmo tempo, Lá, mas a sempre presidente essa, ao mesmo tempo na responsabilidade comercial. Nós, nós uh, queremos que que isto tenha, tinha, tenha retornos em todos os sentidos. Uh, é todo o músico, todo o músico e que quer, vender, quer vender, quer um vender 1 milhão de CDs e dois milhões de CDs e pôr pão à mesa e, e, e qual é o qual é o vosso objetivo nessa nessa área do, do, dos números de vendas? O que é que vocês gostavam de de ter? Lá hoje em dia Hoje em dia é muito não complicado. Se Sim. Se Mas, felizmente, epá, não sei até que ponto é que vai continuar, e espero que continue muito tempo. Uh, o que eu tenho dito internamente é que eu não quero que haja uma subida rápida para para o conhecimento do público geral, quero que seja uma subida consistente e que dure muito tempo. que é que é difícil, estar, ficar, no, ficar na indústria e ficar a tocar durante muito tempo. Hum. Hum, agora perdi-me um bocado no serão... Os objetivos, os números, vocês ah, não nos não estamos ser a meta. Olha, OK, agora foca-me um bocado no que tinhas perguntado. Por exemplo, não sei muito mas tenho que reparar -te, nas FUNACs, Tem vestido uma média de 20 a 30 cedês por fonaque quando os descontos estamos presentes. Pelo que me disseram, a malta da equipa técnica que nos recebe lá tem dito que tem sido valo, números recorde, se não sei se me estão a, a, a Ah, mas, olha, os vendemos tínhamos vendemos 25, os vendemos tipo E, e fico assim, bem, não é normal. Então, sim, e, e há porque falavas que, que se vendem pouco CDs, eh, nomeadamente pela questão da da pirataria, é extremamente é fácil. É não é só pirataria. Uh, eu acho que não é só pirataria. É por uma já, série de fatores. Eu acho é... que não é pirataria. Já tenho já um nome, é. Tipo, é o teu é, é, é um é que hoje em dia, hoje em dia as pessoas têm acesso à música de maneiras completamente diferentes. Pode-se claro que uma das maiores é mesmo pirataria. através do YouTube também. Mas através assim. do YouTube, através de outras pl plataformas, eu no, no outro dia, não me lembro, era, havia uma dessas companhias telefónicas. Um destes, um destes grandes grupos que uh, eles ofereciam uma espécie de, de promoção como a pessoa comprava um telemóvel e tinha acesso a 100 músicas uh, em, em podia escolher 100 em 3 mil músicas uma coisa assim desse género para pa ter um telemóvel uh, as pessoas hoje em dia têm muito poder uh, naquilo, na maneira como têm acesso às coisas e então acabam por uh, se eu, por exemplo posso ter acesso à música sem sem mexer quase porque ah, não? porque não? É, acho que é um bocado assim. As coisas que mais vale a gente aceitar. E, e vocês não são críticos em relação a isso, porque há, há, há muita gente na indústria da música que, que se passa verdadeiramente, verdadeiramente, quando se fala nessa nessa troca de ficheiros, da partilha de ficheiros, pá, quase como um crime, uma coisa pá, é de eu, eu percebo, eu, eu, pá, eu, eu percebo quem tenha quem tenha uma carreira artística e e que tenha atravessado esta esta faixas dos fases, não é que são duas fases distintas, a fase do vinilo, do CD, a venda física, não é? Comprar o suporte físico, vá para casa, a copiar para dar aos amigos. Eu era miúdo quando isso acontecia e copiei muita cassete, <risos> entre, entre amigos, mas comprei muito CD, não é, fazia Sim. parte. Quem tenha um artista que tenha que venha dessa fase antecedente, pá, de certeza que entrou em vota e entrou em conflito. Sim, o pessoal mais velho sente, sentiu, mudança, sentiu mudança, Nós estamos a surgir numa fase em que temos mais a que aceitar, temos que aceitar o jogo como ele é hoje em dia. É, é muito inevitável, é inevitável e, e olha, eu por acaso eu estou direito. Uh, e pá, eu ouvi um professor, um professor meu, não vou dizer o nome. <risos> não, havia um professor meu e, e e ele disse que segundo a lei portuguesa e eu fui fui investigar e até faz sentido. Segundo a lei portuguesa não é crime fazer downloads, é crime fazer downloads para repassar, então tudo o que está na internet pelo menos até agora tudo o que está disponível na internet para eu, para eu descarregar eu posso descarregar, mas pronto isto, isto era eu a fingir que, que, que sei o que é que tu... É, para, é, sim, é, sim. é o novo Marcelo Rebelo de Sousa é, é muito, simpático, muito simpático muito simpático, boa gente um, mas é um bocado inevitável, não vale a pena nós estarmos a bater com a cabeça na parede por causa disso nós temos é que nos adaptar e ver como é que conseguimos conseguirmos uh, resolver isto Por outro lado, por exemplo, nós falamos muito dos CDs, que a eh as poucos CDs, mas cada vez há mais festivais, uh, coisas que eu não, eh pá, eu não sei, mas a ideia que eu tenho é, é que uh, há uns tempos atrás não havia, não havia tanta coisa assim, tanta não, oferta. De uh, no verão vivo. uma série de bandas um, que vêm, que vêm e a Portugal e quem diz Portugal diz o, outros países que vêm tocar há muito muito sítio onde nós podemos apresentar a nossa música, nós podemos tocar e, na verdade, o que nós queremos mesmo é isso, é tocar e, e causar um impacto, um impacto vivo mesmo nas é. pessoas. Então, para, para compensar essa, essa calhar, falta, essa quebra na venda de CDs, há cada vez mais espaço Ouvido. onde tocar e pessoas para quem tocar. Isso, isso também vos ajuda a ter outro tipo de, de airplay ser na na rádio, que é que é publicidade é. boca a boca que também que também ajuda. Vai. E quem gosta mesmo da vossa CD? Quem gosta mesmo que tem através da internet, YouTube, Facebook, nós somos muito muito ativos no Facebook. Ah, um, para redes sociais, outras redes sociais. Facebook já agora é o HMB Music, não é facebook.com/hmbmusic continua. Music, HMB Music. Não, muitas, gosto, gosto, colocar gosto. Há muitas há muitas colocar gosto, é isso. Há muitas muitas maneiras de, de de se fazer as coisas. É uma é uma questão de criatividade. Criatividade e também de de uma pessoa se mexer. É isso mesmo os Zagaembe estão nas conversas de esquina mais uma música estéreo do primeiro álbum do Zagaembe. Amen ah, ah, ah, ah, o overloom do stereo. Amen da overloom La gente curtia, sentia O som batia todo dia Era gente, gente de mania Não dava sopa aos problemas da vida Wow, wow, five, descontração Rádio ligado, começava a ação yeah. Ah, ah, ah, ah Aumenta o volume do stereo Ah, ah, ah, ah, ah Aumenta o volume do stereo. Nostalgia, é permitida O que importa, é a batida 50 morts a bombar, o rádio a queimar E ninguém tá a ligar, o que se está a passar? E aquele povo ainda grita Aumenta o volume do estereo ah, ah, ah, oh, Aumenta o volume do estereo P'os problemas da vida Bona o vaio, descontração Rádio ligado começava a ação a passar em revista ou CD dos HMB, estamos também com a malta que faz parte da banda e este CD que eu tenho aqui na minha mão tem uma capa muito, muito bonita, como é que foi a reação? Certamente vocês mostraram isto a familiares e amigos quando colocaram isto no play começaram, começaram a tocar as músicas o que é que o que é que os vossos chegados disseram? Qual foi a opinião? Então isto andas a fazer? E <risos> não. Eh eu, eu, eu, eu a minha família mais próxima já conhecia os temas que eu ia mantendo nos a par das das, rough, das rough Mixes que íamos fazendo. Não foi assim um impacto total, tipo, estava uma par. já conheci as músicas, conheciam um concertos. com a família próxima novo assim. Ou foi mais foi mais uh, o, o que eu senti foi mais que os nossos amigos e as nossas ficaram contentes pelo CD ter saído. Uh, ou seja, tá fora, tá cá fora, parabéns, do Exactement. que pela música, assim porque eles já conheciam, nós já Sim, eles tinham, aliás os meus irmãos todos, tinham os e já ouviam e tinham, tinham avião aquilo na rádio e tal, então não foi muito surpreendente para eles, foi mais a, a darem-nos os parabéns por nós termos posto o CD fora, e é claro, ficaram muito contentes, eu tive pessoas, vários amigos meus uh, que me mandaram mensagens a, a parabenizar e a dar a dar um props e tal, pá, foi foi, porque acho foi agradável, foi agradável, foi muito... e, e não há aquela música preferida que que que que que fossem mulheres steaks, Ah, porque é que não foi este o single? Exato, ou... exato, exato. isso, isso. aí, isso aí. Lá está aquela confiança que há, não só os familiares e os amigos também. Eh, é, é pá, aqueles às vezes, se calhar porque não, não compreendem como é que as coisas funcionam ou não. Dizem, é "Eh pá, vocês têm que tocar esta. Porque é que não fizeram esta? Eu gosto mais é. desta." Ou então, é, por exemplo, já nos já nos aconteceu Por exemplo, nas FNACs agora, aconteceu, nós íamos às FNACs e é um registro mais pequeno, não tocamos as músicas todas, sim uh, tocamos 4, cinco músicas, não é? E pessoal, pessoas próximas, vêm ter connosco no vinho, ah, vocês não tocaram esta porque eu gosto, não sei o quê. E, e mesmo outros outros fãs, outros seguidores, na net, metem, pá, vocês têm que tocar esta no próximo concerto e tal. É uma coisa, acho que é normal, acho que é normal. Tu és estudante de Direito, estás na, na, na faculdade e há pequenininhos estamos a falar que as pessoas metem-se contigo por causa da, da, é verdade, da banda, eh, a pedir coisas gratuitas. Eh, <risos> mas mas como é que não. tem sido, como é que tem sido essa, Opa, essa essa reação? tem sido positiva porque as pessoas vêm dizer coisas boas, não bem, não não vêm dizer coisas, não vêm dizer coisas más. Não tens ah, haters eu, atrás eu de ti, não tem ninguém a, a falar mal, felizmente. Pá, tem sido, tem sido muito positivo, mas eu também é estou a habituar-me um bocado a essa realidade, hum, porque era uma coisa que eu não estava habituado, não estava e também como eu não, eu sou um bocado inconsciente nas coisas e não pensei muito, não pensei muito o que, que, que, que é que pode acontecer? O que que vai, acontecer a partir de agora? Nem, nem penso muito, estou sou muito um bocado inconsciente e é, e só só encaro as coisas quando elas já estão a acontecer. Então eu fui apanhado um bocado de surpresa, mas tenho vários colegas que vêm, que vêm ter comigo e dizem: eu ah, eu ouvi a tua banda, gostei, parabéns e tal". Sou, alguns mais entusiasmados, outros menos. <risos> mas pá, tem sido tem sido tem sido uma boa experiência. Tem tem que aprender a lidar com isso. E o que é que significa GAMB? É a pergunta, é a pergunta ah. que, que, que se impõe. Ah, eu, eu, eu agora já, já começa a ser tradição. Será que vai ser tradição assim? Alguns estão em relação à sigla. A sigla, pois, a sigla a sigla da é Eber Marx Band. No tempo todo acabou, acabou o mistério. Agora <risos> um o mistério, um mistério, eu acho que devemos deixar as coisas a imaginação para preencher o que quiser. Eu até me referir que surgiram algumas algumas sugestões que é há homens, há bifanas, que há há homens Há muitas bifanas, o que foi mais? Há muitas bifanas? Há muitos bifanas. homens muito bonitos, esse é gosto. Há há homens muito, muito bonitos. bonitos. E há outra que eu acho que é, eu acho que é mais é homens musicalmente benditos. Foi uma amiga minha que uma amiga nossa que postou. Eu acho que essa é a verdadeira. Homens musicalmente benditos. Não, mas a verdade é. Foda-que-vé. Sou bem. De... Ou oh, não, homens musicalmente benditos. benditos. benditos. Ah, benditos. Não, não sei se com nova corda, com nova corda não sei muito. Benditos. Ah, mas com nova corda é complicadíssimo. Epá, eu, vou é. Deixar, eu vou deixar, aspirar, eu vou continuo, não vou mudar. Eu já aspirar, eu, eu não mudei nada. Quando vou, vou esperar ficar velho, mas, quando o corda devia ter comigo, digo, já não tem idade, acho que. Sim, isso é ridículo. <risos> um, mas eu acho que é essa é a versão final. Mas, mas vocês têm também hum, a ideia e noção de que uma das coisas que também porventura deu o sucesso que deu esta esta banda foi um mistério Poxa, em volta do, do, do próprio nome, porque não é não é usual três letrinhas apenas é. numa, numa Mas banda. Mas tu, tu fazes a ver bem, ali há um historial cá cá no nosso país de de bandas contrariantes. GNR, GNR, HF é o HF três, as três letras são isso não pensámos nisso eu só pensei Sim. o dia quando perguntaram disse, mas, mas é um historial de longevidade dessas bandas é o que nós queremos é longevidade mas o caso letras. não foi combinado nós acabamos o H&B ficou e até tentamos mudar o nome houve uma altura em que tentamos mudar o nome por causa do Evermark Spen não sei o quê uh, mas não conseguimos porque as pessoas já, já conheciam é, por H&B e tal e nós também não encontramos nenhum, nenhum melhor Um, mas acabou acabou funcionar bem Porque a H&B aquilo fica na cabeça Fica na né? cabeça, sim, fica sim, sim, sim sim sim sim yeah. Eu estou nessa do Homens Musicalmente Benditos ah, Fica o mesmo fico Fica mesmo bateria isso aí é, ben Marques, ben, é uma frase <risos> que <isto> não existe <risos> é. É, Há pequenininhos estávamos a falar Enquanto uma das músicas passava Como é que vocês se veem daqui 10 anos Onde é que se vem a tocar Com quantos CDs é que já se vem Ou vocês não fazem qualquer tipo de planeamento em relação ao futuro e deixam-se ir na maré? Pá, acho que é, é, é impossível uma pessoa não sonhar, acho eu. Mas nós, nós não nós não planeamos nada, mas mas temos as nossas expectativas. Eu acho que daqui a 10 anos, que eu, o que eu gostaria, pelo menos, acho que o resto da banda também, é que toda a gente assim soubesse quem são os H&B toda a gente assim. já era bom estarmos por cá daqui a 10 anos estivemos por cá bom, sim ótimo. se isto em 2012 <risos> não for pois como estão a dizer isto, sim sim estivemos por cá a tocar e as pessoas se aqui iam-nos se procurar doce, no dia, ah porque foste a Pingo 12 estás não aqui eu por acaso fui não sabia da promoção e vi aquilo e não percebi e desisti fui embora fizeste muito bem sim. estava a gente a mais mas isto pá espero que daqui a 10 anos pelo menos estarmos cá já era ótimo sinal, sinal que as pessoas nos querem ouvir estamos cá na, na indústria musical a tocar, a tocar, tocar, a tocar já é ter ótimo um, esperamos estar sólidos aqui mais do que uh, dominar o mundo <risos> uh, esperamos continuar aqui continuar a fazer a nossa música e continuar a ter quem ouça a, a nossa música uh, e queira, e queira consumi-la estamos a dois minutos de terminar o nosso programa uh, qual é a mensagem que vocês têm para os fãs dos HMB e mensagem para aqueles que uh, a partir de hoje conhecem usa game B. nos concertos, para nos concertos, façam façam pressão às rádios todas, as rádios para conhecerem para tocarem todas as músicas que vocês quiserem do CD. <risos> façam ah. manifestações à porta das rádios. Olha, <risos> pelo Facebook, é importante hoje em dia, para okay. pelo Facebook. Gente, nós nós temos muito gosto, falamos falamos com, com toda a gente. Como e... o mais festais, que é importantíssimo. Também, também, também. E, e, e avisem-me quando for o pingo doce outra vez que, que é para não parcelar. Ou então para parcelar às nove da manhã. Exato. <risos> mas, mas parece que já que vai haver mais vezes. Tu tem cuidado que se calhar no dia da criança pois ainda é, faz é, outra. É, é, pá, é, é uma não, complicação. Acho que vai haver uma, mas é só para os funcionários desta vez por isso é que um eu já me mãe, candidatei ao fim de ir lá trabalhar foram então os HMB aqui nas conversas de esquina www.facebook.com barra esquina para continuarem uh, a seguir-nos e também ouvir a entrevista aos HMB nós voltamos então na próxima semana beijinhos e abraços tchau tchau fiquem com o dia D Tu me queres pressar Há un nom um en el me Un lúmer aceso Una mensagem dura para entregar Tu no és ninguém Melhor que ninguém Obo escuta bem O que te vai acontecer Hoje é o dia a dia O dia que acompanyes que no quer viver Hoje acordei a queimar por dentro com a vontade de me querer expressar Não